Татари воюють проти татар, проти тебе і таких, як ти, дітей українських фельдшерів, вчителів, синів, православних і уніатських священників. Виставлено, як пишеться он в тому папері, 29 кільних українських полків, 13 артилерійських бригад та 4 батальйони піших. Ціломість, забраний під російський прапор поляк та українець з Волинського поліся чи Галичини тепер має цілитися багнетом у груди такому ж полякові та українцеві, що вирятувався від петербурзької честі та гордості в еміграції і воює тепер за свою і сусідську свободу у французькому легіоні чи англо турецькому корпусі, британо німецькому війську або легіоні швейцарському, італійському легіоні чи польсько-українському війську Чайковського. І то ще не все. Гортав Максим папери та донесення про постачання зброєю, продовольством та фуражем, щоб тебе предковічного волиняка вбити, кожну третю гармату відливатимуть в Києві на арсеналі. Шостка дасть до половини пороху, а з Херсоном та Миколаєвом той взагалі левову частку. В Луганську виготовлятимуть снаряди, що мають падати на твою голову. Наступного дня, забираючи в Максима документи, Чайковський, між іншим перепитав а які ж враження від того всього? Максим відповів не відразу. В одному з останніх номерів газети «Нью-Йорк Геральт Требюн» я прочитав огляд подій Кримської війни. Можливо, той огляд дещо історико-філософського характеру, але висловлені в газеті думки про Росію запам'ятовуються. На подальшому шляху людства, пишеться там, лежить величезна доісторична Викопна, хто знає з яких часів, рептилія. Вона надзвичайно злобива, вкрай небезпечна, має потужні щелепи і маленький мозок. Для поступу людської цивілізації, зазначає автор, то колосальна загроза. Автора, здається, звати Карл Маркс. Того дня Чайковський світився новою лискучою копійкою, яка щойно потрапила в обіг, ще не затертою і не зашмуляною. Турецький уряд надав свободу в цілій імперії всім полякам та українцям з його краю, яких раніше продали у неволю. Марнославну думку, що до цього доклав він дещо свою руку, Міхал Силоміць відганяв та відпихав, натомість міскував, чим ще помогти землякам. Не випускав з ока засноване ним для земляків поселення Адампіль, невдалік від Стамбула. Жоден приїзд заможних емігрантів не минав, аби потрусити їх худі чи не худі кишені для помочі у розбудові поселення. Останнім часом не вдавалося нахилити тільки до благого діла щойно прибулу Людвігу Снядецьку, але від наміру з принципу таки не відмовлявся. Донька знаного віленського професора, інтелігентна і витончена Людвіга, який присвячував захоплені поезії ще зовсім юний Юліюш Словацький, приїхала в Стамбул з особливою місією – відшукати могилу свого чоловіка, офіцера російської армії Корсакова, що загинув у безкінечних московських військових походах десь на болгарській землі. З першій нараїли якогось службовця, який начебто мав знайомство поміж тутешніх урядовців. Та він виявився просто легковажною людиною, без жодних зв'язків з турецькими можновладцями, гроші прутко ховав у гаманець, але замість фірмену дозволу на поїздку і підготовленого каравану годував лише обіцянками. Звернулась було Людвіга, яка прибула з Російської імперії властиво до російського посольства. Там довго головами догідливо кивали, відтерміновували відповідь, а врешті, вивчивши польське еміграційне оточення Снятецької, ще й поважні причини відмови послалися. «Паспорта вашого не можемо видати», – гречний і делікатний посол Китов ховав очі, аби поглядом не зустрітися. «Ми не повинні наражати вас на небезпеку, бо паспорт російський у цих краях не вельми шанований». А хто його десь шанує, тільки й майнуло у думці Людвіги вже на порозі з посольства. Чайковському нечасто, замороченому своїми клопотами, в отаманській столиці випадало зустрічатися зі Снядецькою. Підсвідомо в душі затаїлася неприязнь до небідної землячки, яка на справу землі своєї не вельми поспішає чимось поділитися. Снядецька винайняла досить пристойний дім на березі Босфору у престижному передмісті Стамбула Ортакіої. Мала власні екіпажі для виїзду, утримувала прислугу. Вибудувала собі вежу зі слонової кості, думав Міхал, замкнулася в ній і не бачить та не чує нічого довкола, окрім свого жалю та надгробного смутку. Начебто покійник тільки того жадає і образиться, коли б помагала живим у їх насушному. Інколи все ж зустрічалися випадково. Його дітище Адампіль потихеньку розбудовувався, селилися земляки, одружувалися молоді пари, народжувалися діти.